Salmul 166 al poruncei a opta, slavă ție, Domnul cel tare, cel care prin Duhul Tăriei cumpără dreptății tale ai pus și lumea adevărului adusă de Fiul tău. Na, supus, slavă ție, Domnul cel tare, cel care să nu furi ai poruncit, fiindcă tu toate le știi și ce este de folos pentru noi ai pregătit slavă e Domnul cel tare, fiindcă pe cei puternici care, prin minciună, bogăția și puterea, așa au agonisit, cu dreptate i a judecat și pedepsit. slavă e Domnul cel tare, fiindcă, așa cum lăcomia, prin furt, sufletul avarului l-a mușcat și l-a rupt pe noi de păcatul lăcomiei nevindecat și neferit. slavă e Domnul cel tare, fiindcă dorința de a agonisie. Desfătări, lăcomia simțurilor și ploaia banilor de la noi ai îndepărtat, Iar neghina urii, zavistii, minciuni de sunări și zgârceni ai uscat. Slavă ție, Domnul cel tare, fiindcă viclenia ispitei demonilor prin bani, Cu sabia înțelepciune ai tăiat, iar dorința de a lua ceea ce nu ne aparținea ai înlăturat. Slavăție Domnul cel tare, fiindcă atunci când cel viclean, Munca noastră ne-a furat, tu ne-ai mângâiat. Slavă-ți, Domnul cel tare, fiindcă așa cum fiul pe Zaraf și cămătar din templul tău i-a gonit, tot așa pe tărharii care ne-au furat cu biciul judecății fiului, i-ai pedepsit. Slavă-ți, Domnul cel tare, fiindcă între cei săraci pe care i-ai iubit, ne-ai rânduit și să ne mulțumim cu bogăția sufletului neobișnuit. Slavă-ți, Domnul cel tare, fiindcă celor ce ne-au trădat și haina ne-au luat, cum să redăm că mașa ne-a învățat, iar tu ne-ai bine